لكش عند الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد rač moja draga kao što znate srijeda je inače termin u kojem šej Harbin ima termin on i jest završio svoj ajde kažimo serial čitanje tefsira Šeha Sadija ali isto tako je se ponovo razbolio i je da će možda biti osutan par mjeseci tako je barkazo da baš se ne osjeća dobro morat će u bolnicu, možda i na operaciju. Pa je isto spomeno da ako Bog da nas vidovite za njega. Pa ćemo mi po našim starom onaj receptu družit se koliko Allah Jerušanu nam dozvoli sa knjigom Rijadu Salihin. Mi smo jednom bili i počeli, pa še je na brzinu ozdravio, da on nama hoće opet ozdrav, da mi više i nemadnimo Ali u svakom slučaju, koliko god da budem mi ćemo ako Bog da se družiti sa knjigom, koju je Allah šadu podario veliki, veliki beričet i blagoslov. <kuh> Mi kada smo, to je bilo možda čak neki prije dva mjeseca, ako ne i više, počeli se družiti sa Rijacom, ali hinom ja sam govorio u jednom od predavanja o nekim odlikama te knjige, pa ćemo i sad samo nako na brzinu spomenuti, jer nerijedko se dešava da ljudi imaju kod kuće knjigu, a nisu svjesni blagodati te knjige i nisu svjesni njene vrijednosti. Pa primjera radi... Rijadu Salihin je knjiga koji je Allah Đerašadom podario veliki beričet i veliku proširenost kako kod uleme, tako kod studenata tako i kod općih masa. S druge strane, prevedena je na mnoge jezike. Pa skoro, pa skoro, ono, nije sad do te mjere, ali kao što kažu islamskovi čajnjaci, u arapskom svijetu nemate tekući, a da nema tu knjigu. Pa već ako imamo tu knjigu u kući, onda je dobro da znamo komentar te knjige. Isto tako, svakako vi znate da je knjiga Riyad Salihim kod nas u Bosni na u više štampi. Štampane su dvije knjige, znači komentar, čeka se treći dio, čeka se sad štampa opet Riyad Salihina gdje će samo biti prevedeni hadisi sa arapskim znači tekstom i sa bosanskim. U svakom slučaju knjiga je i kod nas I te kako dobro zastupljena. Isto tako knjiga je što bi kazali Arapi pohizmećena. Šta znači pohizmećena? Imate knjiga, jednostavno njen autor je napiše i ona tako čitav život ostane. Dok imate druge knjige koje u lema posvjeti pažnje toj knjizi, pa neko je komentarišen. Neko napiše volarizaciju, neko napiše nepoznate riječi, neko je skrati, neko je prokomentariše i tako dalje. Pa ćete rijadu salih inači u svim tim njegim segmentima da je u lema o njemu radila. Neki su ga skračivali, neki su ga komentarisali, neki su pisali na njega opaske, neki su u današnje vrijeme kao šeha Albani i drugi šehovi, veliki učenjaci, pisali su volarizaciju izvedbu hadisa jer imam neve i to ni radio, pa je knjiga pohizmećena. Znači, na njoj imaš, kad uzmeš knjigu, možeš naći za nju komentare i mnoge neke druge koristi. Isto tako, knjiga je pisana kao nešto što čovjeku treba svakodnevno. I ja smatram, kada vam neko dođe i hoće da se vraća a vjeri, kada, kada vam kaže koju knjigu mi preporučuješ, samo reci Radis Alehine. Ne znam da postoji bolja knjiga na bosanskom jeziku, a i na arapskom. Čovjeku koji se tek vraća vjeri od ove knjige. Da je čovjek uzme jednu, dva put, tri put pročita, naučit će mnogo, mnogo toga o islamu. Isto tako, hadisi, spomenuti u ovoj knjizi, jednostavno tako su odabrani da čovjeka odgajaju, da čovjeka podstiču na hajr. Jednostavno, ti ne osjetiš, čitajuš te hadise, da ti svoj život mijenjaš. Ha, Danas čitaš hadise o vrijednosti posta, kadaješ sutra ženi, ženo što misliš da postijemo ponedljak i četvrtak? Nađeš na, na hadise o vrijednosti komšije i tako dalje. Ti ne osjetiš da ti sebe odgajaš. A vjerujte, braćo moja draga, danas je nama to najpotrebniji Muslimanima je najpotrebniji odgoj. Najpotrebnijim je edeb. Pa znači čovjek i ovu knjigu definitivno to postiži. Isto tako, Velika većina ovih hadisa u riadu salihinu velika većina su jasni. Može i pročitat bilo koji insan, ne treba mu neka velika filozofija da to svati. Imaju hadisi koji se trebaju i tumačiti, komentarisati. Nekada iz nekog hadisa će ulama spomenti deset koristi, mi smo smot, možda svatili samo jednu korist. Ali generalno nisu to hadisi, imate te neka hadise. Znači kako u fiku, tako u akidi, tako i u edebu koji je teško svati tikel ga pročitaš na prvi pogled ne možeš razumijeti. pa ti treba ulema da ti pomogne u razumijevanju tog hadisa hadis riadus salihina nisu takvi osim znači nekoliko njih isto tako mnogo se imam ennevi uzimao je mnogo hadise iz Buharije i muslima. Pa Serijacu Alihin može smatrati jedan sažetak, ali jedan veliki sažetak Buharije i muslima. Iako je on i znači, uzimao hadise iz Kutubu Sitte, malo je hadisa uzimao izvan, znači četre, šest hadijskih zbirki, Buharija i muslim, Tirmizija i Budavod, Ibnu Mađe i Nesaija. Ali najviše hadisa uzimao iz Buharije i muslima. Pa to daje vrijednost knjizi. A rekli smo da ima neveve i na početku knjige kazao da neće spomenuti u Rijadu Salihinu osim vjerodostojne hadise. Pa ima par hadisa kojima islamska ovo i učenjaci prigovorili su na autentičnosti, ali opet nemate hadisa, ne daj Bože, da su apokrifni. Ili nemate hadisa koji su žestoko, žestoko dajiv. Tako da ti sutra kad nešto, čituje se nešto u Rijadu Salihinu i nešto hoćeš nekom komšiji da citiraš iz te knjige, ne trebaš se mnogo bojati da li je to vjerodostojno, nije vjerodostojno. Da čitaš ih ja u Romu din, ako nisi dole čito Hašiju ako nisi čito dole znači volarizaciju, Boga mi ne smiješ tako. Jer u ima apokrif, ima daif, ima izmišljeni, ima, nema kakvi, nema hadisa. Ima hadisa koji nema, nema i nigdje u islamu se mu toj knjizi. Dok u jadu salihinu, ako si nešto pročitao u jadu salihinu i hoćeš sutra to nekom prenijet, zažmiri, prenesi. Zato što su znači velika većina hadisa je ono baš 100% vjerodostojna. Isto tako e, u arapskom imate nešto kada neko od ulemi napiše knjigu, nije navredno se ogleda u tome da li ona ima intikadata, da li ima neko ko je na nju pisao odgovor. Riyadus salih nema nikakvi znači da kažemo da je neko pisao neke naučne odgovore da o njemu ima neki grešaka i tako dalje. To opit daje vrijednost knjige. i na kraju Rijacu Alin je doista, doista poredan, znači, njegov redoslijed poglavlja. Prvi dio knjige su kao vrijednosti, fabail, nakon toga dolaze zabrane. Kad se čovjek znači, odgoje i kad se uzdigne jedan visoki nivou, e onda dolazi znači da je spreman da prihvati i zabrane. Pa je, znači, knjiga, hajde da kažemo, njegov raspored poglavlja je izuzetno lijep. Mi ćemo, braćo, moja draga... Napraviti kraći uvod ovom drugom poglavlju. Prvo poglavlje je ihlas, najbitnije poglavlje i mi smo komentarisali u jednom cijelom predavanju ihlas iskrenost. Drugo poglavlje je o teubi i pokajanju. Nemoguće je sve znači, večeras da uzmemo pa ćemo mi podijeliti znači, ovo poglavlje za večeras i ako Bog da sljedeću srijedu da govorimo o pokajanju i teubi. Govor o ovoj tematici, ona znači sama, njena bitno se ogleda u tome da je imam nevevije odmah stavio na drugo mjesto. Nakon ihlasa, nakon što čovjek očisti svoj nijet u dijelima prema Allahu Đelešanu, jedna od najbitnijih stvari u životu jeste da ispravno svati moment pokajanja i teubi. Ako pridodamo na to činjenice našeg današnjeg vremena, pa primjera radi, imamo dosta pogrešnih ubjeđenja u pogledu teubi. Pa ćemo mi spomenuti, ako mogu da večeras i volio bi da to zapamtite, ali pošto znam da niste rođaci ni familja imamo šafi, šafiji, treba ćete to ako Bog da zapisat. Imamo nekih sedamnaest pogrešnih ubjeđenja vezani za teubu i pokajanje. Isto tako vidimo na, na terenu mnoštvo grijeha. Kod svih kategorija ljudi. Imate ljudi koji ne praktikuju islam i oni su u grijesima velikim. Imate ljude koji praktikuju islam i oni su u grijesima. Pa je veoma bitno onda govoriti o teubi i pokajanju kako bi insan ako Bog da, eh, hajde kažemo, rješavao se tih belaja. Pokajanje teuba, vraću majh draga, vezano je za jedno od Allahovih Đelešanu imena. Allah Đelešanu, vi znate da imate jedno poglavlje, še sanel je ovdje radio dugo. Ders Allahov, komentar Allahovih Đelešanu, lijepih imena i svojstva. Jedno od Allahovih imena jeste Ettawab ona koji mnogo prima pokajanja pa kaže islamski učenjaci ovdje je to izrečeno et tawab koji mnogo prima pokajanja šta to znači mnogo prima pokajanja prvo prima od mnoštva ljudi kada bi se milion ljudi u istom momentu pokajalo Allahu, Allah dž.š. će primiti od njih što znači nije uvjet da budeš ti jedan jedini u toku dana koji se pokaje pa da bude primljena tvoja tauba ne Allah Čilešanuhu od njegove milosti i rahmeta jeste da je etawab da prima pokajanje od velikog broja ljudi u isto vrijeme. S druge strane, prima za sve grijehe, pa se jedan od tih stotinu hiljada u istom momentu koji se pokaju, jedan se pokaju za jedan grijeh, jedan se pokaju za stotinu grijeha, jedan se pokaju za deset, jedan se pokaju za velike grijehe, jedan za mali, Allah Čilešanu od svih njih prijema pokajanje. Pa svetu Ubuhmata Et-Tawab i treća stvar koju Ubuhmata et jeste da je Allah taj koji u srcu insana daje želju za pokajanjem. Pa onog momenta kada osjetiš da tvoje srce se otvara prema pokajanju, nemoj ta vrata zatvarati. Allah je našunuti zelih khair. Zato što on Et-Tawab želi da uđeš na ta velika vrata, a vidjećete vidjećete koliko je koristi od pokajanja. Uzmite samo, prije našto počnemo sa konkretnim komentarom ovih nekoliko prvih hadisa, šta čovjek, pazite, velika je stvar pokajanje. Meni, počesto dođu u pitanja, pogotovo preko ovog šeitanskog interneta i Facebooka, ljudi ne mogu da vjeruju da je Islam toliko širok, da postoji mogućnost da se pokajiš od svakog grijeha. I onda ljudi počnu, a mogu li od ovog, a mogu li od ovog, a mogu li od onog. Ama braćo moja draga, kada je Allah ađalešanu dopustio čovjeku da iz nevjerstva uđe u Islam, nema većeg grijeha. Nema veće igre na planeti očirka i nevjerstva. Pa kada je Allah dželalushanu dopustio ljudima da nakon 10, 20 ili 50 godina nevjerstva pređu u islam, mimo toga ako nešto uradi musliman, makar to uradio i svjesno, mnogo je prioritetniji da, da bude znači dopušteno da se, aj da kažemo insam pokaje. Allah dželalushanu u suri Al-Buruj Danas sam baš pripremio ću ovaj kažemo ono, baš sam se okoristio. Kada govori u Suri Al-Buruđ, nemamo mi sad vremena da govorimo sve od početka, u Suri Al-Buruđa, ali spomenu događaj od naroda prije Muhammed Aleyhi Salatu Veselam, takozvani Ashabul Uhdud, da je bio narod tiranski koji je kažnjavao ljude, vjernike samo zato što vjeruju. Ona naqu minhum illa an yu'minu billahi al hamid Oni nisu protiv njih se borili i kažnjavali osim što su oni vjerovali Allaha. Allah je slao u toj suri kaže in alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum Oni koji su patili vjernike i vjernice. A nakon toga se ne pokaju Odje ova klauzula pazite. Na jednono veliko o pravilnu Tefsiru i nadam se da seve gako šeha Safeta učili u Tefsiru, odnosno u cijeomm Koranu, Elberatu Biommi La Lei sebi hususi Sebeb. De si se nešto za vrijeme Božji poslanika pa budu objavljeni ajeti koji su opće karaktera onda ti ajeti vrijede i za naše vrijeme nisu vezani samo za, to, za taj događaj. Naci općenitost tako stoji pravilo u tefsiru općenitost kuranskog izraza ostaje sveobuhvatna a ne vezuje se samo za događaj kada je objavljeno pa kažu islamski učeničaci komentarišu će ovaj ajet innellezine fetenul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu ovaj ajet je došao nakon što Allah dž.š. govorio o ashabul Uhdud, da su oni ni bacali u vatru, u jarkove od vatri pa Allah dž.š. on kaže Oni koji su ubijali, ispaljivali mu'mine i mu'minke, a zatim se ne pokaju. Njih čeka bolna patnja. Kažu islamski učenjaci, ovaj ajet je općeg karaktera. Odnosi se na ashabul uhdud, ali se odnosi i na kurejišije koji su ubijali ashave kao što su bili su meju, ubili su mnoge druge ashabe. Mi želimo samo uđe da dođemo do momenta i za ubijstvo ashaba, znači stanovnici, Meke su ubili neke ashave Božih poslanika. Pa im Allah ađelešanu opet kaži, oni koji su patili mu'mine i mu'minke, ako se ne pokaju, što znači ako se pokaju, niće biti kažnjen. Pa je rekao Hasan el Basri, kako to od njega navodi Ibnu Kefir, pogledajte, kaže u ovom ajetu Allahovo kerama i Allahovo, Allahovi milosti. Oni, kaže, ubijaju njegove evlije, a on ih poziva na teupu i pokajanje. Pa znači, u islamu nema grijeha da se insan ne može od njega pokajati. Normalno, ne treba to zlopotrebi, pa da čovjek kaže, pa dobro, idem ja sad raditi grijehe, pa inšaljala neka ću se pokajati, jer ima pokajanje. Mi govorimo samo ovdje u činjenici da li se čovjek može pokajati od svih grijeha, može. Tu je tačna konstatacija. Prva stvar od koristi teube i pokajanja jeste, vraću moja draga, da povratkom Allahu Đelešanuhu se stvara red na zemlji. Isto tako, čineći grijehe, ljudi pravi i fesat na zemlji. I ovo što vi danas vidite od razno raznih nekih stvari, koji su čak i dunjalučkog karaktera, od boleščuga od poplava, to je sve kao plod ljudskih grija. Pa znači povratkom Allahu dželešanhu ljudi obezbjeđuju sebi blagostanje. Isto tako put uspjeha, prvi ajet koji je spomenuo imam en nevevi, jer on znači kada govori o nekom poglavlju, ako imaju ajeti koji govori o tom poglavlju, spomeni par ajeta, nakon toga spomeni hadise. U, ajet, u, u, u poglavljima kojima ima. Pa je imam nevevi spomenu ajet. Na kraju je došlo La'allekum tuflihun Votubu ila Allahi Čemijan Ejuhel mu'minuna La'allekum tuflihun Ovaj ajet, braći, moja draga, nosi u sebi Piet ili šest velikih koristi Vidite, jedan ajet Svaka riječ je korist Subhanallah, la'zim, šta vam je Kur'an Zato ljudi nisu mogli doći Sa nečim što je kao Kur'an Tako zvani tahaddi Allah je, je izazvao ljude da dođite sa Kur'anom koji ćete vi izmisliti. Saberite se i ljudi i džini, pa nisu mogli. Pa hajde ako ne možete cijeli Kur'an dajte makar deset sura, pa nisu mogli. Pa kaže da dajte jednu suru, pa nisu mogli. Pogledajte. وَتُوبُمْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Svaka riječ korist, ali velika korist. وَتُوبُمْ Pokajte se. Naredbena forma u arabskom jeziku, tu ste učili sigurno ko šeha Safeta i ko šeha Harmina, osnova je, osnova je en el emra l'il uđub. Svaka stvar u islamu kada dođe u naredbenoj formi ona je u osnovi vađib. Allah Jeršanu ovdje kaže vatubu, pokajte se. Pa naredbena forma znači teuba, pokajati se je vađib, obaveza. To je jedna velika korist. Pokajanje je obaveza. Ila Allahi, pokajte se Allahu. Teuba ne treba da bude da bi se kandidirao tamo negdje u nekoj stranci. Ni da bi dobio neku dunjalučku korist. Ni da bi ne. Ila Allahi, teuba treba da bude radi Allaha. Želijeći Allahovo zadovoljno. Ja se kajem zato što znam da sam bio nepokuran Allahu. Želim da se vratim u njegovo okrilje. Pa teuba treba da bude iskrena radi Allaha. Ne da bi se zaposlio, ne da bi se kandidovo, ne da bi se oženio, ne da bi se negdje lažno prestavio. Pa znači pokajte se Allahu. Znači ne nekom drugom. I ne nekog, radi nekog drugog. Wotubu ila Allahi džemi'an. Svi. Hmm, Subhanallah ila azim. Je li da neko iziđe iz ovog ajeta. Watubu ila Allahi jamian. Isvisse Allahu pokajte. Eihal mu'minuna. Pa ovdje dolazi znači ovdje je došlo svi koriste, vraćo moja draga da nima nepogrešivog. Nema nepogrešivog. Watubu koriste naredbena forma. Ila Allahi Allahu se pokajte. svi Eju hel mu'minune, ja rab. Kako ne bi insan shvatio, pa dobro, ja sam klanjam, postim, žena pokrivena i tako, šta ima meni neko pričat o te ubi? O mu'mini, ne kaži se o griješnici, o fasici, o pokvarenjaci, o mu'mini. Pa to je velika korist koja u čovjeku ubija kibur. Svi mu'mini su pozvani. A imate nešto opet u arabskom jeziku kao što je došlo tamo u suri El Isra kada Allah dželal hoşanu kaže irhamukallah. Kada govori o dobročinstvu prema roditeljima, pa kaže ulja ta kulehuma uf. Ne moj roditelma reč uh. Ti kažeš ekstra ja njima sam neću uh govoriti, a ho ostalo će ja njima sve reč. I udarit, i slagat, i ovo, i ono. Ali bitno sam da ne reknem uh. Jer rekao je Allah, žačankaj, nemojte im reći uh. Tu se želi da se sa malom stvari ukaži nešto veći. Pa i ovdje. Allah poziva mu'mine na teubu. U tubu ila Allahi džemijan. Ejuha il mu'minune. Pokrajte se Allahu svi o mumine Šta mislite ako Allah poziva mu'mine na tebu Gdje su oni koji su faseqin, koji su griješnici? Gdje su el-kufar, gdje su nevjernici? Oni su onda mnogo prioritetniji, kao što je mnogo prioritetnije da je zabranjeno udariti roditelja od uh. Ali se znači ovdje je nešto najmanje. Pa se ovdje je najbolja kategorija ljudi, mu'mini, da se oni pokaju. A onda oni koji su ispod su mnogo prioritetni. Le'allekum tuflihun. Šta? da biste postigli ono što želite. Pa je ovo peta korist iz ovog ajta. Znači svaka riječ ima korist. Hoćeš put uspjeha, onda je to put povratka Allahu Đelešanu. Uspjeh na Dunjaluku i uspjeh na Ahiretu. Isto tako od koristi pokajanja, jer mi sad nabravimo koristi pokajanja, jeste da je Allah Đelešanu, insan ako se istinski pokaja, imam neve mi je počeo sa tim, da je spomenuo u da bi ta bila ispravna, pa kaže, veli broj ljudi hoće da se pokaji, ali ne zna kako da se pokaje i ne zna uvjete. Velika je stvar da ti radiš 30 godina grijeh i imaš mogućnost da se kutariš išto grijeha. Nelogično je to bude bez ikakvih uvjeta, braću ma draga. Pa prvi je uvjet da se odmah prestani sa grijehom. Čovjek je saznao za neki grijeh i da odma prestani sa njim. Druga stvar, da se iskreno pokaje, činio sam nešto, došlo je vrijeme, istinski okrećem novu stranicu u svom životu, vraćam se gospodaru. I treća stvar, da čovjek čvrsto odluči, neću se nikada vratiti. Čemo govoriti poslije o tome šta ako se vrati. Ali u startu on je čvrst, neću se nikad vratiti tom griju. Čovjek, ne daj Bože, konzumirao alkohol saznao da je to haram, prekida to, kaj je se u srcu što je to radio i treća stvar, neću se nikad tome vratiti. To je ako je grijeh između insana i gospodara. Ako smo radili grijeh prema komšiji, prema rođaku, roditelju, opsovali, uvrijedili, potvorili, ukrali i tako dalje, Ako je to samo znači uvreda, onda treba tražiti halala. Ako je materijalno, onda to treba izmiriti da bi Teuba bila potpuna. Isto tako, blagodati dunjalučki. Alučki. vidjeli u suri Nuh, kada su došli poznati onaj događaj i ja sam ga neki dan i eto objavio na, na Facebooku, prenešen, prenešena je ta predaja kod imama Kurtubija da je došao čovjek kod Hasan el Basrija. Pa mu se požalio nema djeci, kaži samo istigfar. Drugi se požalio na sušu, kaže samo istigfar. Treći se požalio bašta, kaži nema, nema nema roda u bašti, kaži samo istigfar. Četiri se požalio nema djeci, nema znači poroda, kaži samo istigfar. Pa ljudi kažu puteve sve po istigfaru, tako i najlakše bit će Samo po istigfaru, šta god ti ko doje, samo ka istigfar. Pa kaži, za ni Allah Đeršanu rekao, فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا فَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يَرَقَوْ تَرَجِتُو پرست اللہ إنه السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ojumdit kumbi emualin uobenine i pomoći će vas i metkom i djecom. Faliti para, ne ide gdje god zakopaš nešto slabo. Teuba, teuba, teuba. Nemoj gasiti jezik, nek ti je jezik neprestano estogfiru, estogfiru, estogfiru. Prvi hadijs koji ga je spomenuo, imam en nevi u ovom poglavlju, jeste da je Boži poslanik, a on je bio poslanik. Bio je, znači, onaj ko mi je Allahu prositio i ono što je radio prije i poslije, Kaže, ja se tako mi Allaha u toku jednog dana pokajem Allahu i tražim istih fara 70 puta. a koji poslanik 70, koliko bi mi trebali puta? Minimalno 700. Ali daj nama da odbijemo nulu, daj nama 7 puta. Arvinu. Njemu oprošteno. Pa 70 u drugom rivajtu 100. Ali gledajte, gdje smo mi? Isto tako Od plodova pokajanje jeste nešto što, što se ne može opisat, nešto što se ne može procijeniti. Da insan nakon što je bio u jednoj znači, skupini koja je nekad prokleta, nekada daleko da lađe, lešanu, dolazi u skupinu osoba koju Allah voli. Znate koliko, je, koliko nama znači na dunjalku da ti dođe neka osoba I ugledna osoba, šta mislite kada bi neko, noćas na televiziji, prijesednik bilo koji je državi spomenuo tebe i kaže, znaš šta je, pejeziće moj jaran, ja njega volim. Pa ja bi ošao kući koji helikopter, čovječe, ja bi letio, ne bih vodio po zemlji, koliko bi to meni bilo drago. Innalahe juhibbu tawabin, Allah voli pokajnike. A Allah tebe nije potreban ali te voli onog momenta kada se vratiš Allahu Đeršanu. Pa kada insan ne bi imao nikak ovu korist, dunjalučku, ni djeca, ni metak, ni kiša, ni ovo, ni ono, ni oprav osim da budeš u kategoriji ljudi koji Allah voli, to je dovoljno. Isto tako, Allah Đeršanu, znate u vjerozostvim hadisme i to će spomenuti imam neve, raduje se pokajanju. Kažu neki islamski učenjaci, Ne postoji drugi i bade da mu se Allah raduje osim te ube. Pa se Allah, Želešano, raduje tvom pokajanju, raduje se tvom povratku, raduje se da si krenuo putem koji vodi ka džernetu. Isto tako, danas sam našao tu izjavu i ne znam koliko je pametno da je ispominjemo jer se može svatiti i pogrešno. A to je, braću moja draga, činjenje grijeha Kao što navodi Ibnu Kajim u svojoj knjizi Medarđu sa Alikin, da ne pomisli neko da je pjezić večerasog rajsu kad išao u džamiju. Kaže Ibnu Kajim, nekada grije može biti razlog velikog hajra insanu, a nekada dobro djelo može biti razlog zla insanu. Ja rab. Pa kaže, čovjek uradi grije, pa se pokaje zbog tog grija, ali ga taj grije neprestano Tuši, neprestano ne da mu da podigne glavu. Uvijek, kaže, uvijek se sjeti. Ja sam mu taj grijeh. Trebam mu rati neku na filu da to izbrišim. Da li će mi Allah oprostit? I jednostavno, taj mu grijeh ne da da se uzdigni, da se oholi. Pa grijeh je od njega napravio pobožnjaka. Kad god krene da mu je teško nešto, a kaže imam grijeha. A s druge strane, kaže nekada, nekada dobro dijelo čovjeka može Odvesti gdje ne treba. Čovjek uradi dobro dijelo i počni se oholiti. Ja sam taj koji je dao. Ja sam bolji od dođe čovjek u džamiju i u srcu ono ja sam ovdje najbolji. Herujte da taj omenat. Tog osjećaja znači ogolosti, to je veoma teško. A pogledajte ovom čovjeku što mu i grije u radiju. Njegovo srce ne prestano Ibadeti Allahu Đeleša, neprestano se vraća. Pa je njega, njegov grijeh, hajde da kažemo, drži ga na pravom putu. A ovoga njegovo dobro dijelo ne uzubila, vodi ga u pogrešnom pravcu. Pa nekada, znači, grijeh može biti razlogom da čovjek uspije. Jer mu ne da da se, hajde da kažemo, opusti. Tu su, proći moja draga, bile neki koristi, a islamski učenjaci u svojim knjigama navodi mnogo koristi. Prije nego što počnemo sa komentarom ovih prvih nekoliko hadisa, lijepo je spomenuti šta su islamski učenjaci spomenuli u pogledu ovom od grešaka. Vjerujte da velik broj ljudi u pogledu teube i pokajanja ima nekoliko grešaka, a neki imaju i viši. Pa evo spomenut nešto šta su islamski učenjaci kazali o toj. Prva stvar jeste odgađanje, pokajanje. Vjerujem da svako od nas sad kada bi se ono istinski između sebe i Allaha preispitao koliko ima grijeha koje činimo, ali mi odgađamo teubu i pokajanje. Pokajaću se ja, pokajaću se ja. Da li je to grijeh između tebe i Allaha ili praviš grijeh neki prema porodci, ili prema komši, ili prema roteljima, ili prema društvu i tako dalje. Svjestan si ti toga, ali Jednostavno odgađa insan u svojoj slabosti. Pa je tu pogrešno, braćuma, drago. Insan ako sazna da je određena stvar zabranjena, haram trebao bi da požuri, da požuri, da se pokaji. Zašto? Imamo dvije stvari, veoma bitne stvari. Znate najvjerodostojen hadiz da Allah psanika Lisacan kaže kada čovjek uradi grijeh, na njegovo srce se stavi tačka. Pa ako se pokaje, to se, kaže, ispolira. A ako se ne pokaje, ovo je sad problem. Kaže, tačka po tačka, tačka po tačka, njegov srce pocrni. E to, znači, ako ti danas svjestan si grija i ne pokaješ se. Ok, da li će tvoje stanje uvijek biti tu gdje si? Da si svjestan se trebaš pokajati, vjerujte da ti grije mogu pocrniti srce, da poslije i ne kontaš da je to grije. Boži poslani, kad upoređuje srce, Crno od grijeha, što kaže? Kao prevrnuta čaša. E znači čovjek činjeći grijehe može dovesti svoje srce na nivo da ono bude kao prevrnuta čaša. I ti uzmeš na prevrnutu čašu i točiš vodu na nju, može lišta ući. Pa znači opasnost grijeha se ogleda u tom i da mogu pocrniti grijesi srce da ti poslije ne žudiš za teubom. Zato u onog momenta, ono što smo rekli na početku, ako vidiš da se u tvojom srcu javlja želja za teubom, nemoj ta vrata zatvorat. To Allah će rašanuti želi hajru. Druga stvar zbog čega ne treba odgađati pokajanje jeste činjenica da ne znamo doka ćemo živjeti. Ne želim spominjati u negativnom kontekstu. Ali evo danas je od naših šeha Aydina Kovaća preselio otac. Zdrav čovjek, ono podunjaličkim parametima, je zdrav. Izvišu predkoći i umru. Ništa. Nikakve bolnice, ništa. Znači, insa ne zna kad će umrijeti. Pa ako ne znam kad ću umrijeti, onda šta je najbolje rješenje? Najbolje rješenje je da se što više je Allah i što prije pokajim. Isto tako od grešaka jeste... Ovo opet treba ispravno shvatiti. Da čovjek ostavi teubu, kaže bojim se, vratit ću se grijehu. Praću moja draga, povrata grijehu svakako nije dobra stvar. Ali imate vredostan hadis, ših nisi trebao ni sjedat, jer ja ovo cijelo vrijeme ne znam ni šta pričam. Allah te ne gradio. Kad sam tebe vidio, zamantalo mi se. Znači braćo moja draga, ostavljanje grijeha, odnosno povrata grijehu nije dobra stvar. Ali kad bi uzeli, ko je bolji? Insan ko radi grijeh i kaže neću se kajati zato što se bojim povratka grijehu ili insan koji učini teubu pa u svojoj slabosti nakon određenog vremena se vrati grijehu. Ko je bolji? Ama bolji je ovaj hiljedu puta. Boži postanik sam kaže u viradostojnom hadisu, hadisu od skuciju, kaže, rekao je uzvišeni Allah. Moj rob je učinio grijeh, pa je rekao gospodaru oprosti mi. Znajući da ima gospodara koji prašta i koji kažnjava za grijehe, pa mu gospodar oprosti. Pa se kaže, vrati grijehu. Pa opet kaže, gospodaru oprosti mi. Pa kaže, pa mu Allah opet oprosti. Pa on opet kaže, gospodaru, opet se vrati grijehu. Pa kaže, gospodaru, prosim, pa mu Allah oprosti. Pa mu kaži nakon četvrtog puta, gospodar, radi šta hoćeš, ja sam ti oprosti u smislu. Dogod ti budeš istinski se, pazite, to je najbitan moment, čovjek se istinski pokaje. Ali ga strasti nadladaju. Ja znam, vjerujte mi, da i jesmo iskušani time da nas ljudi kontaktiraju. Pogotovo kad su u pitanju poroci. Duhan, samozadovoljavanje, onanisanje, pa blud. Gledanje pornografije, vjerujte, to je, to je droga. Čovjek njega boli što on radi grih. I on kaže neću više. I plači i boli ga, i pokaji se. Ali nakon have to dana droga jednostavno vrati se. Taj insan u njemu ima hajra. Onog momenta kad kaže nije više kajat ja u smislu idem radnost ovog tada ga je šetan pobjedio. Pa znači, greška je donijeti ono, neću se pokajati, možda ću se vrati grijehu. Ne. Islam treba da odluči črsto, ja neću se vrati grijehu. Ali da se vrati grijehu, opet novi teubu pokajanje i idi dalje. Isto tako, imate ljudi, kaže, ja sam uradio sve što se moglo uraditi. Toliko je bio čest, kamo sreći da kad doće u Islam ući da uradi sve i badete koji se mogu uraditi. Kaže, što, sve što ima grijeha, ja sam uradio. Nemogućke je da meni oprosti. Inna Allahe jagfiru zonube džemija. Allah oprašta sve grijehe. Sad pitaj na nama koliko smo spremni da se pokajemo, koliko želimo da vratimo se u normalan život. Ali to da li možemo da se opro, da nam se oprosti i da se pokajemo svih grijeha oko toga ne smijemo razmišljati. To što nama šetan došaptava pa ti si radio, pa kako o, to je nešto drugo. Ali braću moja draga Allah oprašta sve grije od onih od kojih se insan pokaje. Pa bez obzira koliko insan imao prošlost, rekli smo ne treba vam, vjerujte, piti alkohol, ostaviti namaz, ukrasti. To je daleko, daleko manji gdje nego da čovjek neuzbila čini nevjerstvo. Pa je Allah dopustio nevjernicima da se pokaju. Da konvertiraju. Pa ako je njima dopušteno, zašto da ne bude dopušteno i drugim ljudima koji su radili manje grijehe od toga. Isto tako, određen broj ljudi, što je neka dijelimično i razumno, ali neopravdano, odgađa pokajanje gledajući šta će ljudi o njemu reći. Arapi imaju jednu izreku, a imamo mi samo malo drugačije izrečeno. Oni kažu, ridan on nas... Zadovoljstvo ljudi je nešto što se ne može postići. A kod nas se kaže kako? Nije se rodio koje narodu ugodio. Ti paša, kad si loš, ima ljudi koji kažu ne veljaš. Ti kad si dobar, bit ljudi koji će reći ne veljaš. Znači ti nikad nisi bio da, da ti svi kažu valjaš. Ti kad si bio loš, oni dobri su vikali, ja, ja, ja, ja, kriminalca. Ne mreš od njega ostati. Kad budeš dobar, oni je što hodaju na dvije noge, on će ti vikat, eno, vidiš, on dojuće bi u jarku, danas hoće u džaviju. Znači, mora biti da nekom niješ moći ugoditi. Ama onda šta je najbitnije? Ma najbitnije je da ugodim svom gospodaru. Najbitnije je da se ja borim za svoj džennet. Najbitnije je da ja odim na ahiret bez grijeha. To je najbitnije. Ama misli, dobro, Šta će mi reći na poslu? Pa šta će mi reći komšije? Pa šta će mi reći u školi? Pa šta će mi reći društvo? Pa šta će... Halo, ako to počne ti šetan, to nikad se u život pokrat nećeš. Nemoguće. Ne pa znači, insan, svakako vi znate smo mi kroz desetine dersova uvijek smo rekli insan, svoje postupke treba da vaga, da u društvu ne strši. Ali kad su pitaju neke stvari, to se samo odraži. I završena stvar. Isto tako. Nekada se ljudi boje, pogotovi malo veći ljudi, ajde da kažemo, koji su poznati, pjevači, igrači, glumci, manekeni, manekenke, ako se pokajim, izgubiću ću privilegije. Praću, moja draga, ima li veća privilegija nego da bude u skupini koju Allah voli? Ima li veća privilegija da hoće da bude u Allahom zadovoljstvu i želi ahiret vječni? Na dunjalu, kakva goda je privilegija, kad odiš u kabur, ta privilegija pristaje. Pa zar moguće? Al džaba je, da imate ljudi, ja znam neki ljudi, njemu njegova karijera ne da da se pokaji. Zato što je poznat šta ću ja se pokaji. Valjam klanja, tako je žena, treba ova i treba na džumu, kako ću ja to izest. Pa mu njegova karijera to ne da. On misli da će to izgubiti. Allah u kaže u njegovom hadisu, oko njega ima razilaženje ovaj ovakav izraz. A ima drugi hadis sa ispravnim znači lancem prenosilaca u malo različnom izrazu. Men tara keši en lillahi awodahu Allahum hayram minhu. Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadomjestiti nečim što je bolje od toga. Ima ovo je znači, hadis, oko i radostunosti ima razilaženje. A ima drugi hadis kod imama Ahmeda gdje Allah Jelšanu kaže ti nećeš ništa ostaviti radi Allaha, a da ti to Allah neće zamijeniti nečim što je bolje po tebe od toga što se ostavio. To je hadis vjerodostraja. Ali onaj hadis se više citira pa sam ga zato ispomenuo. E sad neko dođe i kaže ja sam bio pjevač ili je bio glumac ili je bio poslovo sa drogom i tako dalje. Nemojte se ništa iznenati trebite kad u nas bude pitanja da Allah saču. Ja sam neki dan nazvala me jedna žena kad je ona rekla šta ju čuje kad i prekide, prekide veza e alhamdulillah neke prekinlo. Poslije ona opet nazvala, reko dobro, čuo sam ja šta on radi, ne moraš više ponavljati, jer čuju i ovi što prisluškuju doći vam posle onaj ganjati čovjeka da rekujem spomenim o propisu toga. Pa imate znači razno raznih e, grijeha gdje ima privilegija gdje ima, znači, ugleda, gdje ima mnogo toga koristi, čovjek treba da zna to ostavi radi Allaha. Allah će mu to nadomjestiti sigurno. E, eh, a problem je kod na šta? Problem što mi hoćemo, ja sam bio pjevač i zarađivo sam 20.000 za jednu noć. E, ja bi sutra počnem klanjati i da ja u džami sad svaki namaz dajem po 5.000. Jer sam zajedno od zarađivo 20, e sad bi trebao, jer Allah će mi nadomjestiti nečim što je bolji. To je zajedno 25 ilada, u njega nima ništa bolje od 25 ilada. I on to odmah fino podijeli, pet namaza, popet 25. Prvi dan dođe u džamiju, u nije dobio 5 ilada. Uo, pa Allah mi je obećao da će mi zamijeniti, ne zamijenim se ništa. To je neispravno razumijevanje vjeri. minhu. Allah će mu to nadomjestiti nečim što je bolji. Ne zna im šta je bolji za tebe. Možda će ti dati da tvoja djeca budu zdrava. Da će tvoji djeci iman. Imaš tamo čovjeka mašta da mu dijete bude pokorno i da bude tvoje dijete pokorno. Ide u džamiju, klanja čerka pokrivena, ne krade, nije kriminalica. Možda ti tu Allah dao. Možda ti je dao uzdravlju. Prođi tri godine, nijedno nisi još doktoru. Možda ti je dao beričet. Dao ti je beričet u zdravlju, dao ti je beričet u imjetku, dao ti je beričet u ponašanju i mnogi druge stvari. Allah će ti to nadomjestiti. Ako je Allaho poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, rekao da će to Allah insano nadomjestiti, on će mu to nadomjestiti. Da li ćeš ti to razumjeti ili nećeš, to je druga stvar. Može tu Allah nadomjestiti, ali ti zato što život gledaš kroz ljevak, oni 20.000 maraka, ti to ne možeš razumjeti. Nadomjestio ti je time ti što si u kategoriji onih koji Allah voli. Nadomjestio ti je što je te izveo na put, jer od Allaha je uputa. Izveo te na put koji vodi ka džennetu. Šta se može poredi sa džennetom? A ne, ja tu, ako ja ni idu za 20.000, men to ne broji se. Pusti to 50.000 šupljak. Pa znači, braću moja draga, insan treba da zna da kada se pokaja da to Allah nadomjestiti. Ali određen ljudi broj, broj ljudi ostavlja teubu bojeći se za privilegije. Isto tako, određen broj ljudi ostavlja pokajanje zato što se ostavlja na Allahu milost. Ma kaže, znam ja sve ovo što radim grija, ali Allah je milostiv. Allah je milostiv i sto postoje milostiv i ne smijem u to sumljati, ali Allah je stoko kažnja ova istu. Isto tako imate ljudi odgađa pokajanje jer je zaveden Allahovim rahmetom što ga Allah prikriva i odgađa. Čovjek kaže vidi ja jednu noć činim grijehe, sutra nikakve kaznik. Nije, nije bio za, ko za vrijeme nuha, nismo potopljeni, nije nisu tajre neba bil, nisu ptice me pogodile uglavu s kamenjem, nije bilo ništa. Ha, jednu noć, drugu noć, treću noć, just ovo ekstra i još šta više. Ne zna se za mene činim grijehe. Ja u cijelu noć samo gledam neke serije, filmove, porno, ovako, ovako, ništa. I onda insan, to insana, to insana, ajde da kažemo, opusti. E, braće, draga, znači, kaže Allah Allahu poslanika lica, sam, kada vidite da Allah svome robu daje dunjaluk, a on ga koristi na neispravan način, u zlo, znajte, kaže, da je to isti Istidrađe isti drađe uvlačenje. Neka, da još, da još, da još, vidjeli ste, oni koji su sa sela, Pa kad ovca ili krava uđe u tuđi, pa prvo ispod dofaća, ispod ogradi, dolko, pa ne može, pa jezikom, pa sve. Ali kad prikoraci, ode tamo upo njive i jede tuđu djetavno. E tako i insan. Grijesi, pomalo grijesi, a već to je fino, radim grijehe, niti ko zna, niti ima kazne, niti me kamenje gađa, niti te potopni niti ništa, ekstra ovako. To je isti drađ, da, da, da ama apsolutno zaradiš tu kaznu. Isto tako, to nemoj da se čudite, kaže, to be jarab ja klanjam i žena pokrivena i dajem zekijat, a vidi komšije, pjan, ni na bajram ne dođi, ali u njega kuća, auto. To je taj tako mi Allah izad Allah mu povećava da laleti zablut. Allah mu se kuna. I on sam kaže, vi što je, kaže, idem u džami, ništa, pare same dolazi. Allah mu time povećava da dade ti zavrt. Već tvoje je da skontaš da ti ne budeš takav. Da ne daj Bože da Allah ti daje meta, kad ti ga trošiš u haram i ne, ne primijetiš da si u bjelaju. Isto tako imamo, moram neki stvari priskakati. Jedna interesantna stvar, a volio bi da je razumijete, a malo je teško razumijete, nadam se da ćete je razumijeti. Znači smo par stvari poteški spominjali. Od grešaka u pokajanju jeste i to da ljudi rade neki grije, pa zato što se nisu pokajali, ljude ne odvraćaju od tog grijeha. Hm, šta to sad znači? Ja znam, braću, maja draga, imate kuranski ajete. Limeta, kurune, malata, Zašto jedno govorite, drugo radite? Imate hadiseđa, Allah u poslani kaže posebne... Se prijeti je čovjek koji poziva ljude u hajr, a on ga ne radi i odrača ljude od zla, on to zločini. Ok, to je jedan princip u islamu, naređivanje na dobro odračanje od zla. Imamo drugi princip u islamu da onaj koji to čini da bi trebao, da on bude shodnonom i čemu poziva. E sad imamo čovjeka, evo navišimo primjer, čovjek neklanja. Da li on drugima treba govoriti, ljudi, zašto ne klanjate? Treba. Jest da će ljudi od njega niče prihvatiti. Jest da on potpada na taj način pod problem, ali je on u jednu ruku ispunio imperativ ređivanje na dobro. Mi imamo imperativ da moramo svi naređivati na dobro. Pa on dio posla radi. To što on nije ispunio uvijek da neko prihvati od njega zato što ljudi ne voli kad mu govoriš zašto ne klanjš, trebaš ti prvo klanjati. Ali on ispunio imperativ da naređuje na dobro odvraća od zla. Pa je to greška. Ljudi, konta, ako ja već radim taj greh, neće ja to drugim govoriti. Ispravno je, treba govoriti. Ali je ispravno kad već ljudima govoriš, onda se trebaš popraviti pa da i ti to radiš. S ono onome što se naredi. Ali ako nećeš rad, ne daj Bože, onda najmanja stepeni deređa je da ljudima o tome govoriš je da to ljudi ne vole, ljudi to ne prihvataju, ali znači morate shvatiti da su tu dva principa u islamu nisu jedan uz drugi vezani i danas sam o tome vjerujete mnogo čito bojić se da vam večeras sudije nešto ne reknim što je neispravno pa mnoga ulena znači današnjici Davara je Fete o tome da čovjek, iako radi određeni grijeh, treba ljude da poziva da oni ostavi taj grijeh. Ili, to je tada malo je lakši, da čovjek ne radi određena dobra djela, a drugi je poziv. Čovjek ne može ići na hađ, nije para. Ali drugim ljudima kaže, to ne ide na hađu. Ili, ne posti ponedjeljak i četvrtak, ali kaže ljudima, znate li koliko je sebal da se posti ponedjeljkom i četvrtkom i tako dalje. To je jedan stepen niži, ali je gori stepen, gori stepen je Onaj stepen znači da čovjek ljude poziva u hajr, a on čini grije. Isto tako imate ljudi od grešaka u pokajenju, jeste on ako radi jedan grijeh, onda kaže pa kad sam zagljibio, nek zagljibim do kraja. Što je neispravno. Čovjek može raditi jedan grijeh, a u drugom momentu biti, ja sam to jednom ovdje naviodio pa imali smo eto oni ljudi koji su to pogrešno isatili. Pazite, bilo je saba koji su imali određeni pri sebi grijehe koji su radili skoro pa kontinuirano. Bilo je saba koji su kontinuirano pili alkohol. Nisu to mogli ostaviti. Isto tako insan. Dobro, ako čovjek ne može ostaviti duhan, ne može ostaviti, ne daj Bože, gledanje Sirija ili nečega lošeg, da li to znači da trebam i krasti i piti i... i Ne. Ako imaš problem s jednim grijehom, ostani na njemu. Ali ne ono čovjek ma mene znaju da sam takav i mogu, mogu sverati. Ne. Ne. To je greška. I to greška u pokaljanju i teubi. Isto tako, od grešaka u teubi jeste gubiti nadu da će se neko pokajati. To je od grešaka u teubi. Ma kaj, nemoj njemu ništa pričati. Nemoguće. Pričaj zidu, zid će prije, počne klanjati, nego on. Znam ga, kaže, kako se rodio, do danas dan, taj čovjek ne zna kad je Bajram. Ne da ne klanj, ne zna kad je Bajram. To je neispravno, broći moja draga. To je od grešarka u teubi. Čovjek treba sa svakim lijepo, svakoga treba u granicama, opet vremena, prostora i okolnosti, ali nijukoga ne treba gubiti nadu. Hajrukum fil džahilije, najbolji od vas u džahilijecu, najbolji u islamu, ali ima ona klauzula, kad se podući vjeri. Pa tako da neko ako je bio jak i jako no u smislu bio baš nezaustavljiv tamo, onako samo svati istinom će bit haili inšala jer je to percepcija tog čovjeka. Mi imate ljudi, ona koji je u džahilitetu, znači ja sam prihvatan da budem najbolji. Oni u islamom, kad uđu u islamom, samo hoće da bude i najbolji. Jer on takav, tako živi čovjek. Samo ga treba preokrenuti, plus i minus mu zaokrenuti i završena stvar. Ali on uvijek hoće da bude prvi. Pa znači ne treba gubiti nadu da se neko može pokajati. Isto tako, činjenje grija je greška od pokajanja. Da činjenje grija nije razlog da čovjek javno čini grijehem. Ok, ne mogu se ostaviti određenog grija. Dobro. Greška je taj grijeh raditi javno. A nažalost, danas imamo velik broj ljudi Pa, kaži, kad zna Allah, Đelešanmek, znaju svi. Šta me briga? I uslikaj se na moru, selfie i na, na Facebook. Tudi. To je grijeh. Nemoj drugima kazivat. Svi, kaže, ljudi iz mog umjeta će uti u dženet. Ile mu džahir on, osim oni koji radi javno grijehe. Pa javno grijehe, čim ti je deređa i stepen gori od samog činjenja grijeha, veći. Pa ako čovjek već radi, nedaj daj Bože grijeh. To ne znači i nije a priori, trebam ga rati javno. I za kraj, znači za kraj, cijenjenje grijeha od grešaka u te ubi jeste ne iziskuje da umalažavamo grijeh. Čovjek kad radi grijeh, opet ako vidiš kaže, pa znaš šta je, to je grijeh, ali ne mogu ja se s tim nositi gotovo. Ali kada imate čovjeka, griješi, ne, šta je to, kakav djehennem, ko je se od tuda vratio, ima, ne možemo svi stati djehennem gore-dole, znači ismijaje se sa grijehom. To je griješka, on griješi i ismijaje se sa grijehom. To je znači dupla greška i takvoj osobi se mnogo teži pokajati. Evo da, da počnimo, ako Bog da samo ovi par hadisa, prvih e, i prvi i drugi ajed, znači imam nevevije, počeo ovo poglavlje sa ajetom koji smo citirali malo prije od tubu ilallahi jami'an eihal mu'minuna la'alakum tuflihun spominemo se onih pet koristi da je došlo ovom ajetu u naredbenoj formi pokajte se Allahu svi o mu'mini da biste postigli ono što želite drugi ajet koji je citirao jeste ja eihal ladina aminu tubu ila allahi tawbatan nasuha o vjernici Pazite, opet Allah doziva vjernike. Pokajte se Allahu tevbetan nasuha. Ovo je termin. Tevba an nasuha. I kod nas čak oni stari ljudi kažu tevba nasuha. Istinskim pokajanjem. U komentaru ovdje Rijadu Salihina, ovaj ših, navodi kaže kod uleme tefsira, komentarišući ovaj samo termin, šta je iskrena tevba, ima 20 mišljenja šta je iskrena tevba. Ali on je to rezimirao pa kaže iskrena teuba. Kada vađaš nam kaže o vjernici. Allahu se pokajte iskrenom teubom. Šta je iskrena teuba? Kaže ovih 20 mišljenja se mogu rezimirati u tri stvari. Teuba prema grijehu da se insan pokaje od svih grijeha. Jer znači teuba ima tri komponente. Imamo grijeh, imamo insana pokajnika imamo gospodara kojim se kaje. Pa u svemu tome treba dostići savršenstvo. Da bi to bila teuba nasuha. Iskrena i potpuna teuba. i Allah zašto vam kaže, o vjernici, pokajte se Allahu istinskim pokajanjem. Znači, da bi tu istinsko pokajanje bilo, pošto imamo tri faktora, u svakom od tih faktora moramo postići ta Savršenstvo. Pa počnijemo od grijeha. Da se čovjek pokaje za sve grijehe. To je ta teuba nasuha. Dobro, kad je u pitanju on... To je drugi faktor. Insan da bude iskreno radi Allaha. Rekli malo prije kad da nema nikakvih privilegija, da to nije radi ljudi, da, da, da ni radi mnogi neki drugi stvari koji mogu čovjeku ubrljati. nijet. iz druge strane, čak navode i, uh, u ovom momentu da čvrsto odluči da se neće vratiti. Da to potpada ovdje, znači na suha, da čovjek, kada je u pitanju on kao drugi faktor, da čvrsto odluči da se neće vratiti. I treći faktor jeste, znači, da to bude iskreno radi Allaha, da time traži samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, nikako nešto drugo. To je, znači, braćuma draga, nešto rezimirano u komentaru ovog kuranskog ajeta, a, znači, autor ove knjige navodi 3, 20 mišljenja šta znači istinska teuba, ali rezime je da istinska teuba, pošto teuba ima tri komponente, ima čovjek, ima grijeh, ima gospodar kojim se kaje kad su u pitanju grijesi da se pokajemo od svih grijeha, kada u pitanju insan da čvrsto odluči, čvrsto da se neće vraćati tim grijesima i zadnja stvar kada u pitanju gospodar da njegova teuba budi istinski radi Allaha. Ne znam koliko ima i, i potrebe, levo evo, po, čisto radi beričeta imamo dva hadisa koja su dva rivajeta Kaže Allahu poslanik, ali sad samo u hadisu Ebu Hureyri, tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha i mu se više od 70 puta na dan. Pa se Allahu poslanik zaklinje, tako mi Allaha. Ja se Allahu toku jednog dana pokajem više od 70 puta. U drugom rivajer tu, znači, koji je citirao imam enevi, kaže se Rekao je Allahu poslanika, o ljudi, pokajte se Allahu i tražite oproste od njega, jer zaista ja to uradim stotinu puta u jednom danu. Pa znači, braćo moja draga, i tim ćemo završiti ovo naše sjelo, jer su nam počele, evo matlje dolaziti da nikoga ne uznimiravamo. Ako se Allahu poslanik, kao neko kome je Allah Đerlešanu oprostio i ono što je uradio i ono što će uraditi, kajao Allahu Đerlešanu 70 ili stotinu puta u danu, Ne u godini, ne u životu, u danu. E gdje smo mi od Allahog poslanika griješnici koji svakim dano samo Allah i Žilješanu zna koliko uradimo grijeha. Pa najveću korijsku koju trebamo uzeti iz ovih hadisa jeste da nam Božiji poslanik bude uzor. Pokušajte, ovo je završna stvar do sljedeće, inšala, do sljedeće srijedi, pokušajte svoj život, praznine svoga vremena popuniti stikfarom. Vidjeli ste tamo u suri onoj Nuh? Fa kultu stagfiru rabbeku minna u kanega fara. Tražite od Allaha oprost. Pa da vidite Allahu beričet, primijetit ćete tobe Arabi nemoguće, osim da primijetite beričet u svom životu. U imetku, u porodici, u supruzi, u djeci, što više istighfara. Voziš auto, je li teško auto voziš? Stagfirullah, stagfirullah, stagfirullah. Ali istin, ne samo da to bude jezik, ne, oba je znači srčani ibadet. Estagfirullah, ja Rabu radio sam grijeh, a toliko je Allahovi blagodati prema meni, toliko je ni'meta, toliko je, a ja opet činim grijeh. Pa istinski i srca. Estagfirullah, estagfirullah. Probajte ako Bog da, do sljedeće sedmice. Subhanek, Allahumma, Dabihamdi, kešedan ilahi ilahi ilan, estagfiru, keva tubu ilaiku.